Ali İmran İmranın ailesi surəsi Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Alif Lam lə... Mim allahu, la ilahe illa huval hayyul qayyum Əlif, Ləm, Min Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi yaşayandır, bütün yaradılanların qəyyumudur. Nəzəl əleykəl kitab bil haqqi musaddiqan li ma beyneyedeyhi və ənzələtəvratə və incil O, səma kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. مِن قَبْلُ هَدَى النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ Daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq üçün furğanı da on nazil etdi. Şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir. İnna Allaha la yukhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa Şüphesiz ki nə yerdə nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Huvallazi yusawwirukum fil ahkam keyfe La ilahe illa huval azizul hakim Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir, Müdrikdir. Hüva <gülüyor> alləzi نزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه Və mə yə'ləm təəvîləhu illəlləh Və rəsikhunə fil ilmi yəkulunə əmənmə bihī kullun min indi Rabbina Və mə yəzzəkkəru illə ulul elbəb eden odur.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 Rabbena la tüzigh qulubena ba'da in hedeytena ve heblena min ledunke rahmeh, inneke entel vahhab. Ey Rabbimiz, bizi hidayet yoluna yönettikten sonra kalbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edansan. Rabbena innaka jamii'un-naasi <Sessizlik> yevmilan la rayba fihi. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə sən yığacaqsan. Həqiqətən Allah və ədinə xilaf çıxmaz. İnnəl-ləziyinə kəfərulən tüğniyə anhum əmvaluhum və la amma hi shay'a wa ulai olanların nə malları ne de övladları onlara Allah'ın hüzurunda heç bir şeylə fayda verə bilməz onlar cehənnəmin yanacağıdılar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 Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir. dinə qfaə oğlə bunaə tuxşğuna iləcəhənin məməə bir səmiə. Kafirlərə de ki Si məqlub caq və cehənnəmə toplanılacaqsınız. Ora nə pis yataqdır. Və kanə lakum ayetun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarunahum mithlayhim ra'yal ayn.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 زُين لَّا سِحُّ الشَّهواتِ مِن النساءِ وَبَنينَ والقَنا قير المُقَ قَةِ منِ الله بِالفِذَّّةِ والخَير المسَمَةِ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 Bunlar dünya həyatının keçici zövgüdür. Gözəl qaydış yeri isə Allah yanındadır. Qul əunəbbi'ukum bi xayrim min zəlikum, lilləzīnət təqav ənda rabbihim cənnətun təcrimindir. Tehti həl-əhər həlidin fəyhə, həlidin fəyhə və ezvəcun mutahharatun və rizvânun minə Allah, və Allahü bil-ibəd. Peki, size bunlardan daha yaxşısı barədə arada haber Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları, Pak zövcələr və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Əl-ləzinə yəqulunə O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər. As-sabirinə və sədiqinə və alqanitinə və al Al-Fiqinə və al-mustaghfirinə bil əshaq Onlar səbridən, doğrudanışan, müthi olan, malından Allah yolunda xərc və süb çağına yaxın bağışlanma diliyən kimsələrdir. Şəhidəlləhu ənəhü la iləhə illə Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidli etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidli etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. İnned-dînu 'indallâhi'l-İslâm. Ve nahtalaqallazîne ûtû'l-kitâbe illâ min ba'dîmâ câ'ahumul-'ilmu bagyen beynehum ve men yakfı Allah səriyyül hisəb Həqiqətən Allah yanında qəbul olunan din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəb üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki Allah tez haqqə hesab çəkəndir. Fə-İn həccükə fəql əslamt vəchiyyə lilləhi <Sessizlik> və mən ittəbə'an vəql lilləzīn əūtul kitəbə vəl-ummiyyən əəslamtum fə-in əslamu fəqədi htədəw və-in təvəlləu fə-in Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de ki, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilənlərə və səbatsızlara isə de, siz də təslim oldunuzmu? Ayə təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olanlar. Üz döndərsələr, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür. İnnallezine yekfuruna biayatillahi ve yaqtulunennabiyine bighayri haqqin ve yaqtulunellazine ya'murun bilqisti minennasi fabashshirhum fabashshirhum bi'azabin aleem Allah'ın ayetlerini inkar edenleri Peyğəmbərləri haqqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Ələ-i kəl-ləziyinə həbitat ə'məlumun fiddunya vəl-əxirəti və mələhum minn nəsirin. Oların əməlləri həm bu dünyada, həm də ahirətdə heç olacaq. Oların yardımçıları da olmayacaqdır. Ələm tərə iləl-ləzīnə əutu nəsibən minəl-kitəb yüdağına ilə kitəbilləhi liyəxküma beynəm sümmə yətəvəllə fəriqun minhüm və hün. Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədim mi? Onlar aralarında hökum versin deyə Allahın kitabına dəvət olunurlar, sonra da onlardan bir dəstə haqdan üç çevirir. Zalik bi annahum qalu lan tamassana ma illa ayyaman ma'dudat Bu onların od bize ancaq bir neçe gün toxunar demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb, yoldan çıxartdı. Fə keyfə izə <Sessizlik> cəməqnəhüm yəvmin la raybə fiyhə Fə keyfə izə cəməqnəhüm yəvmin la raybə fiyhə və kullu nəfsim mə kəsəbət və hum la yüqləmun.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 نَآلِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, وتعز من, تشاء مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ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 Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Tülicu l-leylə fin nəhəri və tülicu n-nəhərə fin l-leyin və tüxricu l və tüxricu l-məyyətə minəl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 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ من اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 Allah sizi özündən çəkindirir. Dönüş də ancaq Allah'adır. adır. Qul in tuxfu ma fil xudurikum əu tübdûhu ya'lamu Allah ve ya'lamu ma fil səmavəti ve ma fil ərd və Allahü kulli şeyin qadîm De ki, köçlərinizdə olanı gizlətsəniz də, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir. O göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şəyə qadirdir. Yəvmə təcidu kullu nəfsin mə min xayrim məhbərə və mə min wəddu law ann bainaha wa bainahu amdan ba'ida wa yuhaddirukum Allahu nafsan wallahu ra'ufun bil 'ibad ogünkü herkes ettiği iyi ve pis amellerini karşısında hazır görecek özüyle pis amellerinin arasında Çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi özündən çəkindirir. Allah qullarına şəfqətlidir. Qul in kuntum tuhibbun allaha fəttəbiuni yuhdibkumullahu və yaghfir ləkum zunubakum. Və Allâhu qafurur rəhim. ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sefsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Qul ətiyin allaha və rəsul əəə Allah hələbul kəfir De ki Allah'a və göndərdi elçiyə itayət edin. əyə üz döndərəllərsə. şübhəsiz ki Allah kafirləri sevməz. İ Allah. Allah, Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib, aləmlərdən üstün etdi. Bəd, Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsil idilər. Allah,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 الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا azad olduğu zaman demişti Ey Rabbim mənim oldu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 فَتَقَّلَ رَ رَبُّ غَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَ بَتَنَا نَبةً حَسَنَ وَكَففَلَ غَا زَكريني وَكَفَلَهَا زَكريا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَهَا ذَكَرِيَمِحعابَ وَجدََ دَهَا رِزْق قَالَ يَ مَع يَمون Lakin heza qala tu va min onu yaxşı tərzdə qəbul etdi onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həbalə etdi Zəkəriyyə hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzu olduğunu görərdi. O dedi, ey Məryən, bu sənin üçün hardandı? Məryən dedi, bu Allah tərəfindəndir. Həqiqətən Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzu verir. Hünəlikə dəa Zəkəriyyə rəbbəhü qalə rəbbi həbli min lədun kə zürriyyətən təyibə innəkə səmiyyət oradaca Zəkəriyyə rəbbine dua edərək dedi, Ey rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəhşət. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. Fana dahul malailakatu wa huwa qaimun Innallaha yubashshiru biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa O mihrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdı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 Qala rabb-i cəal-li əyəh Qala əyətəkə əllə tükellimən nəsə tələfətə eyyəmin illə rəmzə Wəzkur rabbəkə kəfīran Və səbbih O dedi, ey Rabbim, bir əlamət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 Və id qalətil mələikətü ya məryəmu, innəlləhə əstəfəki və qəhərəki və əstəfəki alə Bir zaman mələklər dedilər, ey məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Ya Maryam, qıltilə rəbbikə və səcdə et rəki'in. Ey Məryəm, Rəbbinə itayət et, səcdə qıl və rüküyə gedənlərlə birlikdə rüküyə get. Zəlikə min ənbə'il gəybin. Və mə kün tələdəyhim iz yülqunə əqlaməhum əyyum yəkfulu məryəmə və mə kün tələdəyhim Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhv edirik. Hansının Məryəmi himayə edəcəyi barədə qələmlərini püşk attıqları zaman, Sən onların yanında değildin. Bir-birləri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında değildin. İlātil malā'ikati yā Maryam inna Allāha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismu l-Masīh 'Īsa ibnu Maryam wa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 və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. Veyukellimun O həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Qala <Gülüşmeler> rabbi anna yakun li waladun walam yamsasni bashar Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Idha qada anna fa inma kum fayakun Maryam dedi Ey Rabbim Mene bir insan tokunmadığı bir halda nece övladım olabilir? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol değil, o da olur. Ve yuallimuhu'l kitabə vəl hikmətə vəl-təvrətə vəl Allah ona yazmağı, hikməti tövratı və incili öyrədəcək. Və rəsulən ilə bəni İsrailə əni qəd cihtukum bi əyətin min Rabbikum أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ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 وَنُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ مَن نن اول olmuş Tövratı, tasdiqlayıcı kimi ve sizə haram edilmiş bazı şeyleri halal etmək üçün göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itaat edin. İnnal-laha rəbbiy və rəbbukun fa'budu. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim Sizin de Ona ibadət eleyin. Çünki bu düz yoldur. Fələmmə əhəssə əyisə minhümul kufra qalə mən ənsar ilə Allah qaləl-həvəriyyunə nəhnü ənsarullahi əmən İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə de dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həbarilər dedilər, Bizik Allahın dininin yardımcıları, biz Allah'a iman gətirdik, sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarım. Rabbena amanna bimaa inzalte wa attabna ar-rasuula fa aktubna ma'a ash-shahidin Ey Rabbimiz biz senin nazil ettiğine iman getirdik ve gönderdiğin elçinin ardınca gittik Bizi de şahitlerle bir yerde yaz وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar hile qurdular. Allah da hile qurdu. Allah hile quranların ən yaxşısıdır. İz Allahu ya عيسى-i وَوَفِّك وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 Bu dünyada da axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Wa amma lladhina Allah iman gətirib Salih emeller işledenlerin mükafatlarını tam verecektir. Allah zalimleri sevmir. Bunlar sana okuduğumuz ayelerden ve hikmetli zikirdendir. İmmi Məthələ İsa İndə Allah Kəməthəli Ədəm Xaləqəhu min Türabin Thümmə qalə Ləhukun Fəyəkun Allah yanında İsa'nın Məsəli Adəmin məsəli kimidir Allah onu torpaqdan Yaratdı Sonra isə ona ol dedi o da oldu al haqqu min rabbika fala takum min al mumtari sənin rəbbindəndir elisə heç vaxt şübhə edənlərdən olma fa man hajjaka bəhd mə jəəkə minəl əlm fəql tə'ələw fəql tə'ələw nədع özələ abnاء əmə abnاء əmə aqql təələ aqql ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ اللعنه الله على bilik geldikdən sonra kim səninlə İsanın barəsində mübahisə edərsə peki gəlin oğullarımızı və oğullarımızı qadınlarımızı və qadınlarımızı özümüzü və özünüzü çağıraq. Sonra isə dua edib yalançılara Allahım lənət etməsini diləyək. İnna hadza lahu al-qisasu al-haqq, və ma min ilahin illa Allah, və inna Allah lahu azizul hakim Həqiqətən, bu, gerçək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Fə in tə və ləv fə Əgər onlar üz döndərsələr, şübhəsiz ki, Allah fitnə təsad törədənləri tanıyır. Qul ya ehlel-kitab ta'alū ilā kalimatin sawā'in baynanā wa baynakum allā na'budu illallāh. Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'du lana ba'd an rabbabam min dunillah fa in tawallu kitab ahli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 Biz müsəlmanlarıq. Diya ehlel-kitab limə tuhən junfi İbrahim və məənzilə-Təvrat və İnciil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 salimatan hajun fi ma laysa lakum bihin bax siz o kəslərsiniz ki bildiyiniz şeylər barəsində hücətləşirsiniz bəs ne üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində hücətləşirsiniz allah bilir Siz bilmirsiz. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan İbrahim nə yahudi, nə də idi. O, ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən değildi. İnna Həqiqətən insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər bu peyğəmbər və iiman gətirənlərdir Allah möminlərin himayədarıdır Waddat ta'ifatan min ehli kitabi la yudillunukum wama yudilluna Kitab ehlindən bir zümrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar və bunu da hiss etmirlər. Ya ehlel-kitab limə takfurūna bi ayātillāhi wa antum Ey kitab əhli! Haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Ya ehlel-kitabi limatalbisuna'l-haqqa bil-batli və təktumunə'l-haqqa və entum ta'lamun. Ey kitab ehli, nə üçün siz bilə-bilə Haqqa batil donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz. Wa qala qayfatum min ahlil <Sessizlik> kitabi aminu billazi inzila ala lladina amanu wa jahanna Şitab əhlindən bir zümrə dedi, Möminlərə nazil edilənə günün əvvəlində iman gətirin və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr. Və lə təminu illə limən təbi adinəkum qul innal hudə hudəlləh. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَادُّوكُمْ فِي نَدْرِ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الصَّدْقَ بِيَدِ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 De ki şüphesiz lütf Allahın elindədir ve onu istədiyinə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir. Biləndir. Yəxtəfsu bi rahmetihī men yəşā. Vallāhu zul-faḍl-ul-ʿaẓīm. O, öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah, böyük lütf sahibidir. Və min əhlil kitabi mən intə əmənhu bi qintari yüəddini iləyikə və minhüm mən intə əmənhu leyka illa ma dumta alayhi qaina zalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiin sabilun wa yaquluna ala allahi al kizb wa hum ya'lamun kitab eləsi var ki ona bir yığın mal emanet etsən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 Bəla, men övfa bi'ahdihi vattaqa fa inna Allaha Xeyr. Kim əhdini yerinə yetirsə və Allahdan qorxsa, şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri sevar. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَقُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي وَلَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يَنظُرُ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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, من, الكتاب مِنْ عِندِ اللَّهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ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 Allah'a qarşı yalan danışıırlar. Ma kana li <Sessizlik> basarin an yu'tiya Allahu al-kitaba wal-hikma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasiyunu min dunillahi walakin Və <Ve> lakin olun ruhbaniyin bima kuntum ta'allimun elkitab va bima <tadursun> Heç kimə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və ve peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara Allah'a yox, mənə qul olub desin. Əksinə Bu, diyər, öyrətdiyiniz kitabın və ondan öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olur. Və la yəmurakum ən tətəxidul mələikətə və nəbiyyənə ərbəbə ə bil kufri bağda id əntum muslimun.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 كِتَابٌ وَحِكْمَةٌ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنقُصُوا مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ قَالَ أَأَقَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي qolu aqrarna qala feshhedu w ana ma'akum bir zaman allah peyğamberlərdən sizə kitab və hikmət verdikdən sonra özünüzdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və razısınızmı və mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi? demişdi. Onlar razıyıq demişdilər. Allah da şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanım demişdir. Fə mən təvəllə bə'də zəlikə fə əuləikə humul fəsikun. Bundan sonra üz döndürenler, məhz onlar fəsiklərdir. Əfə gəyirə dînilləhi yəbğun Əfə gəyirə dînilləhi yəbğun əvə lehû əsləməmən fīs-səməvəti vəl-ərd-i və <Sessizlik> kerhəm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 ن وَلا أُزِلَ على إهم وَإسن علَ وَإح فَيعوبَ وَ الأسداقِ وَماَا أوتسعس biyun min rabbihim la nufarriqu Teçi biz Allah'a bizə nazil edilənə İbrahimə, e, İsmailə, e, İshaqə, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsa'ya və peyğəmbərlərə Öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruz. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ İslamdan başqa bir din axtaran şəxstən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Keyfe yezillahu qawman kafaroo ba'da imanihim wa shahidu annar rasul haqqun wa ja'aahum mubinat wallahu la getirdikten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 Ləhətə Allahi və mələikəti və nəsi Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları ləhmətləməsidir. Qalidinə fiyhə la yuxaffafu anhumul azabu və la Onlar bu lənətin içində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilmiyəcək və onlara möhlət də verilmiyəcəkdir. İLLƏLƏLƏZİNƏ TƏBÜU MİN BAĞDİ ZƏLİKƏ VƏ ƏSLƏHÜ FƏ İNNNƏALLAHƏ GƏFÜR Bundan sonra tövbə edib, öz əməllərini islah edənlər isə istisnadır. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. İnnəl-ləziyinə kəfəru bə'də imanihim, süm məzdədü kufrənlən tüqbələ təubətuhum. Lən təqəbəllə təubətum və ulaiqəhumullul Sözsüz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfrlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhs onlar doğru yoldan azanlardır. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اسْتَدَاهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ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 mətəhəbbun vəmətəşəqum min şeyin şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi şübhəsiz ki Allah bilir. كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ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 Fə mən iftəra ələlləhləhi kəlbə min bə'di dəlikə fə ələəikə hümur zəlimun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar, məhz onlar zalimlardır. Qül sədəqəlləh De ki, Allah doğru söylədi. Odur ki, İbrahim'in hənif dininin ardınca gedin. O müşriklərdən deyildi. İndir. أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ ALƏMLƏRDƏN ÖTÜRÜB BƏRƏKƏT VƏ DOĞRU YOL GÖSTƏRİCİSİ kimi İNSANLAR ÜÇÜN İLK QURULAN EV BƏKKƏDƏDİR FİHİ ƏYƏTƏN Бَيْنَاتٌ Məqam-ı İbrahîm Və mən dəkhələhə kâna əminə Və lilləhə alə nəsihic-ül beyti mən istətağə iləyhə səbīlə Və mən nün kefərə fə ənəlləhə gəniyyun anil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 Qul yə əhlə-l-kitəbi bi-əyətilləhi və Allah-u şəhidun alə mə ey kitab əhləm, Allah sizin etliklerinize şahit olduğu halda ne üçün siz Allah'ın ayələrini inkar edirsiniz? Qul liya ahl al-kitabi limat sadduna an sami lil-lahi man amana tabghuna 'uwajan wa antum shuhada wa ma Allahu birafil 'amma ta'malun Peki ey kitabehli Siz haqqa şahid olduğunuz halda, nə üçün doğru yolu əyri göstərməyə çalışıb, iman gətirənləri Allah yolundan satdırırsınız? Halbuki Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Yə əyyuhəl-ləziyinə əmənu, in tüqiyu fəriqən minəlləzīn ūtul kitāba yurdūkun ba'da īmānikum kāfirīn Ey iman gətirənlər. Əgər kitab verilənlərdən bir dəstliyə itayət etsəniz, onlar sizi siz iman gətirdikdən sonra belə döndərib kafir edərlər ə kəyifətə furunaə əntum tutlə aləkum əyə tulmahiəfi qummasulu Wa yaxda biləpafadı diyeyə iləsıiraqm Allahın ayələri ofundugu və onun elçisi sizinlə olduğu bir vaxtta. Siz necə küfr edirsiniz? Kim Allah'a möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də doğru yola yönəlmiş olar. Ya ey əl-ləzina əmənuttaqullahe haqqa tuqatihi və Ey iman gətirənlər, Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Və əqtəsimu bi həblilləhi <Sessizlik> cəmiyən və la təfərraqu və əzkuru ni'mətə Allahi aleykum تُمْ نعدأَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحتُم بِنِعَّتِه إِخْوَانَا فَأَصبَحتُم بِنِعمَّتِ إخخواَانَ وَكُمْتُم عَلَ شَفَا حُفْرَة مِن النَّارِ فَأَم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 ən toy edrûn ilə xeyr və əmrun bil məruf və yənhəun al-münkar çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cemaət çıxsın məhs onlar nicata qovuşanlardır və la təkunu kəllizin <Sessizlik> təfərruq və xətələf min özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ihtilaf edənlər kimi olmayın onları böyük bir əzab gözləyir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 üzləri ağ olan kəslər isə Allahın mərhəməti altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Til ka ayatullahin nazzuha alayka Allahın ayələridir. Bunları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah alamlara haqsızlıq etmək istəmir. ولله ما في السماوات Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur. Və axırda bütün işlər Allah'a qaytarılacaqdır. Kuntum xayr ümmətin uxricət linnəsi <Sessizlik> təhmurun bilmərufi və tənhəvn anil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 Və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhlədə iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olandı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə, haqq yolunu azmış fasiqlərdir. Lən yəbərüküm illə ana və in qatiluküm Onlar sizə əziyyətdən başqa bir zərər yetirə bilməzlər. Əgər sizinlə vuruşmalı olsalar arxa çevirib qaçaqlarlar sonra isə onlara kömək də edilməz Munimatu <gülüyor> alayhimuddillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannasi wa ba'u bighadabin minallahi wa Dalika bi annahum kanu yabkhun bi ayati Allahi wa yaqtuluna onlar harada olursa olsunlar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 haqsız yerə öldürmüşlər bu həm də ona görədir ki onlar asi olmuş və həddi aşmışlar leysu sawa min ehli lkitab ummatun qaimatun yatluna ayati Hamısı eyni cür deyirlər. Kitab əhəl içərisində haqdan möhkəm yapışan bir cemaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb, Allahın ayələrini oxuyurlar. Yüminunə billahi vəl-yəvmi il-əxiri bil-mərufi və anil kərim və yüsarıun Belələri Allaha axirət gününə iman gətirir. Yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis əməlləri qadağan edir və işlər görməyə tələsirlər. Məhs onlar Əməli salihlərdəndilər və ma yəxəlu min xeyrin fəley yukfəru vallahu alim onların etdiyi yaxşılıqlar əvəssiz qalmayacaq allah müttəqiləri tanıyır إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ فِيهَا خَالِدُونَ كَافِرِينَ مَالَّارِ Övladları da onlara Allah yanında heç bir şeydə fayda verə bilməz. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرعٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوهُ أَنْ حَسِبَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا ياكلونكم خبالا لا ياكلونكم خبالا و ادوا ما عنبتم قد بدت البضاء من vuduruhum akbar qad bayenna lakumul ayati in kuntum taqilun ey iman getirenler sizlerden olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl çəkməzlər sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər anlayırsınızsa, biz ayələri artıq sizə bəyan etdik. hə ə تؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الامانه من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان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 kazabımızdan ölüm şüphesiz ki Allah kökslərdə olanları bilir İntəmsəskum hasanətun təsuhum ve in təsibkum seyyətun yafrəhubiha ve in təsibir və təttəqü la yadurukum keyduhum şey'a inəlləhə bimə yəməlun muhiyq Size bir uğur nəsib bu, onları kədərləndirər. Sizə bir fəlakət üzverdikdə isə, buna fərəhlənəllər. Əgər səbir etsəz və Allahdan qoxsanız, onların qurduğu heylə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. O رَدَدْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ zaman sen Uhud'daki döyüşten ötürü müminleri mevkiyelere yerleştirmek için seher tezdən ailəndən ayrılıb getdin. Allah eşidəndir, biləndir. İzhəmməl təəifətəni minkum əntəfşələ vəlləhü vəliyyuhumə və aləlləhə fəl-yətəvəkkəlilmü'minun O zaman sizlerden iki dəstə ruhdan düşməyə hazır idilər. Allah ise onların yardımcısı oldu. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Və ləqad nəsərətkumullahü bi Siz zəyif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki bəlkə şükür edəsiniz. İn təqulü lilmu'minina alə yəkiyyakum an yumiddakum rabbukum bi 3 O vaxt sən möminlərə demişdir Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi? Bala in tusbiru vətəqu vətūkum Yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaiikati musawmim. Əlbəttə ki, səbir etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış beş min mələklə sizə yardım edər. Və nə cəhəlləmir Allah illə bəşrə aləkum və liṭṭma'in qulubukum bih bunu size ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi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 Allah ya onların tövbəsini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çünki onlar zalımdılar. Və lillahi <Sessizlik> məfis səməvəti və məfil ərrü, yaghfiru limən yəşəu və yüqədibu mən yəşəu və allahu qafur Qöylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ya əyyuhəl-ləziyinə əmenu, lə təəkülür riba, ƏZHƏFƏN MUDAĞFƏTƏN VƏ TƏQULLAHƏ LƏĞƏLƏKÜM Ey iman gətirənlər, dəfələrlə artırılmış olan sələmi yemeyin, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicət tapasınız. Vettakunnarallati uiddetnilkafirin Kafirler üçün hazırlanmış oddan çəkinin. Vaṭiʿullāha varrasūlalaʿallakum turhamūn Allaha və peyğəmbərə itayət edin ki bəlkə sizə rəhm olunsun. Və səri'u ilə məğfirətin min Rabbikum və cənnə, və cənnətin arduhəs-səməvət vəl-ərdü əddətlilmuttəqin. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və mütəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Əl-ləzina yunfiquna fissərra-i, vəl-dərra-i, vəl-kâzimina-l-ğayza, vəl-afina anin ki, Bolluq zamanıda, qıtlıq zamanıda, mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يعلموا. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülmətdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diliyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Ulaikə cəzəumun Əgfiratun min Rabbinin ve cennət ve cennətun təcrimin təhtihələnhəru xalidiyna fiyhə və ni'ma əcru l-amilin Onların mükafatı, Və ağacları altından çaylar axan cəmmət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Qad xalat min qablenkum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu mukezzibin Sizdən öncə də neçə-neçə əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüt nəsiyyətdir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ Müminin. Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Mömənsinizsə, üstün olacaqsınız. İn yamsaskum qarhun faqad massal qawm qarhun misluh və tilka ləyəm nədawulha nasi və liəlməllahu Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qolunda bu cür yara almışdı. Biz bu günləri qələbiyyəti və məğlubiyyəti İnsanlar arasında növbə ilə dəyişiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. Və yümhisləlləzîna əmən Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə çıxarsın və kafirləri məhv etsin. Əm xəsibtüm ən tədxulul cənnətə və ləmmə yəqləminləhu alləziyinə cəhədəu və ləmmə yəqləminləhu alləziyinə cəhədəu minkum və yəqləmə səbirin. Yoxsa ilə juman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. <Sessizlik> Faqad ra'aytumuhu wa antum Siz ölümlə qarşılaşmamışdan öncə onu arzuluyurdunuz. İndi isə siz onu öz gözlərinizlə gördünüz. O ma Muhammed illa rasulun qad khalatu min qablihi أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلْبُتُّمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ <الشَّاكِرِين> محمد, ancak bir elçidir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 Qəyəyəm min nabiyin qatələm məhəm rəbiyyun kathirun, fəmə wəhənu ləmə açabəhəm fə səbil illəhə, və mə baxafu, və mə istəkənu, və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 Ana zulubana va fi amrina Rabbana ighfir lana zulubana va fi amrina wa tub atqadamina wan surna ala alqawmil kafirin Ularin Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla. Qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. Fətə'əllahu <Sessizlik> Beləliklə, Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Ya eyyuhəl-ləziyinə əmənun itəyülləzilə kəfrü yərdüküm aləaəqabikum fətənqəlibu xasirin ey iman gətirənlər əgər kəfirlərə itayət etsəniz onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qaydarsınız Bəli Allah məullanız və o Xeyr. Allah sizin himayədarınızdır. O kömək edənlərin ən yaxşısıdır. Sən ulqi fi qulubi llezina kafarur ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanana wa wa Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allah'a şərik qoşduqlarına görə Kafirlərin qəlblərinə qorxu salacaq, onların sığınacaqları yer oddur, zalimların məskunlaşacağı yer necə də pistir. Və ləqəd sədəqəkumullahu ədəhu, iddəxussunəhum bi illih. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ Məsərəfəkum ənhum liyəbcəniyəkum və ləqəd əfə ənkum və alləhu zû fədlin aləl Siz Allahın izni ilə düşmənləri qırıb çatdığınız zaman Allah size verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət o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 O artıq sizi bağışladı. Allah möminlərə qarşı lütfkardır. İz tusaidun və la tülun alə ahadin və rusulü yedəkum fi oxraku. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تحزنوا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا ما أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 nə etdiklərinizdən haberdardır. Əmə ənzələ aleyküm min ba'dil gəmmi əmenətən nü'āsən yavşə qaifətən minküm və qaifətən Qaq ələyəsi vələyəmətək Qadəəmətəmətəm ələyəmətəm Yəzunünün Bəlləh gəyər ələyəyəq Qəq ələyəyəyəm Yəqəl ələyəmətəm Həl ləna minələm ələmr ələyəm ələyəm ələyəm Şəhəyəm Qul قُونَ فِي انْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلِيَبْتَ لِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Sonra o, bu qəmqüssənin ardınca sizə bir təskinlik, bir qisminizi bürüyən mürgü nazil etdi, o biri qisminiz isə öz canlarının haina qaldı.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 Allah kök olanları bilir. İnnəlləzîna tawallə minkum yawmal taqal-cəma'i innamə stazalləhumu şeytanu bi-ba'dəm məkəsbuhum və laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allahu gafûrur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 <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك اسره في قلوبهم والله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 Fəbəmə rəhmətən minə Allah lintə ləhəm Wələ qun təfərdə gəliyilə qalb lən fərdlə min həolik Fəafu ənəm vəstəğfir ləhəm vəşəğir həm vələm Fəədə əzəmtə fətəwətkəl ələlələh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 Qəti qərara gəldikdə isə, Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. Yansurkumullahu ləkum, i̇n yansurkumullahu fələ qalibə ləkum və in yəxdülkum fəmən zəllədi yansurkum min bəhdih وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Allah sizə kömək edərsə heç kəs sizə qalib gələ bilməz eğer o sizi zəlil edərsə ondan sonra kim sizə yardım edə bilər qoy möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər <تس crie> وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ peygamberə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz Əmanətə xəyanət edən kimsə Qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hərkəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zülüm edilməyəcəktir. Əfə məm ittəbə'a ridhvənəlləhi kəmən bəəəbisəxatın minəlləhi və məqvəəhü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 Allah-u basirun bimə yəhməlun. Onlar Allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görür. Ləqəd mənna Allah-u aləl müəmininə idbəəsə min əndirəm. فَيُسَبِّحُهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الله öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan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 Ələm mə açabətkum mصibət qad açabtum mithliyha qultum ənə həzə qulhür min əndi ənfusikum ənə Allah ələ kül şeyin qadır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 وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اُحُدَا İki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sizə üz vermiş müsibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara çıxartsın.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 alaysa fi qulubihim wallahu belli etsin olara gelin allah yolunda döyüşün yaxud heç olmasa müdafiədə durun değildi onlar döyüş olacağını bilseydik sizin ardınızca gedərdik dedilər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 Qul fəd rəu <Gülüyor> ən ənfusikumul məvtə sadiqin. Evlərində oturub öz qardaşları barəsində, əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar, öldürülməzdilər, söyleyənlərə de. Əgər doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء yolunda öldürülenleri asla ölmüş sanma aksine onlar diridirler özlərinin Rəbbi yanında olara ruzi verilir. Farihin bima ataahumullahu min fadhlihi və yastabşirun və yastabşirun billezina lam Əl-lə əleyhim, və lə yəhzənun. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nimətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib, hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Yəstəbşirunə bi ni'mətin minəllahi və fədlin və ənnəllaha la yudiyu əjrəl-mü'mininin. Allahın neymətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. ƏLLƏZİNƏ SİTƏJƏBƏU LİLLƏHİ VƏ RƏSÜLİ MİN BAĞDİ MƏ ƏSƏBƏMÜM ULQAR LİLLƏZİNƏ ƏHSƏNƏU MİNHÜM VƏ TƏQƏU ƏJƏR yaralandıqdan sonra da Allahın və Peyğəmbərinin dəvətini qəbul etdilər. İcarlarından yaxşı işlər görənlər və Allahdan qorxanlar üçün böyük bir mükafat vardır. Allazina qala lahum annas inna nas qad jama'u lakum Fəzadəhüm imanə və qalū hasbunallahu və ni'mal vekīl. Bəzi adamlar olaraq cemaət sizə qarşı ordu toplayıptır. Onlardan qorxun dedilər. Bu onların imanını daha da artırdı və onlar Allah bizə yetər. O nə gözəl qoruyandı dedilər. Sanu talabu bi ni'matin min Allahi wa Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan Allahın neməti və mərhəmməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabe oldular. Allah böyük lütf sahibidir. İnnamə zəlikumüş şeytanü yəxufu əuliya. Yəxufu əuliya. فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ O şeytan sadece sizi öz dostları ile qorxudur. Möminsinizsə onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ İnnahum la yubri Allahu shay'a yuridullahu an fil akhirati wa lahum adhabun adim can atanlar səni kədərləndirməsin çünki onlar Allah'a heç bir zərər yetirə bilməzlər Allah istəyir ki, onlara ahirətdə heç bir şey nəsib etməsin. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. İnnəl-ləzînəştəravul kufra bil iman iləyyə burrullaha şeyən və ləhum azəbun əlim. <Sessizlik> Doğrudan da imanı əldən verib, küfrü alanlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzdər. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Və la yəxsəbən nələziyinə kəfəru ənnəmə nümliləhum <Sessizlik> xayrulli ənfusihim. İnnə məni ləhüm liyədadu isman Kəfirlər elə guman etməsinlər ki, bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Qular üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmıştır. Mə kənəllləhu liyəzərəl müəmininə ələmə entüm aleyhi hattə yəmiyzəl-xabîfə minəl-qayyib və mə kənəllləhu liyudali'akum əl-ğğaybi vələkin Allah yectebi min rusulihi men yasha. Fa aminu billahi wa Allah pisiy xışidan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən değildir.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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم Vallahi bima ta'malun khabir. Allahın öz lütfundan bəxş etdiyini xərcləməyə xəssisli edənlər elə guman eləməsinlər ki, bu onların xeyri nədir. Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəssisli etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Laqad semi'a Allahu Sənəktub Allah kəsibdir biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürmələrini yazacaq ve onlara deyəcək Tadın yandırıp yaxan odun əzabını. Zalik Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah qullarına zülm edən değildir. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكل منه bəli bilətlə və biləzi dedilər allah bizdən əhd almışdı ki heç bir elçiyə odun yandıracağı bir qurban gətirməyincə inanmıyan Eki, mənlə əvvəl də sizə elçilər açıq aydın dəlillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər Əgər doğru danışanlarsınızsa onda ne üçün onları öldürərdiniz Fə <gülüyor> in kəzzəbū ka fəqad kəzzəb bil bəyinəti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 Sənən zuhzih an-nar va udkhil al-janna ta faqad faz. Wa ma al Her bir kəs ölümü datacaqdır.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 اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا الا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فانما ذلك من عزم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 وَإذْ أَخَدَ اللهَّهُ مِي فَاقَمذينَ أُوتُ الْكِتَابَلََةُ بَيين النَّهُ وَلَا تَكتُمونَمُ فَنَبَذُون فَنَبَذُ وَ أَهورهِم وَشْتَغَُ بِ فَمَنَم قَلينَا فَبِكسَمَا O zaman Allah kitab verilənlərlə əhd bağlayıb, siz o kitabı mütləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz, deyə buyurdu. Olarsa, bu əhdi qulaq ardına vurub, onu ucuz qiymətə satdılar. Onların bu alveri necə də pisdir. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 Qadir Qöylərin və yerin hökmüranlığı Allaha məxsustur. Allah hər şeyə qadirdir. İnna fi xalqissəməvati vəl-ərdi vəxtilafin leyli vəl-nəhari lə ayətin li'unil əmbəb. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. Əl-ləziylə yəzkurun Allahə və qiudən və wə alə cünubihim və yətəfəkkərun.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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ sən oda saldığın kəsi rüsvay edərsən zalımların köməkçiləri olmaz rəbb mənə inna nasihna munadiyyun yədi lin iman am aminu bi rəbbikum Rabbena safir lana dhunubana wa kaffir biz Rabbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik Ey Rabbimiz Günahlarımızı bizə bağışla. Təqsirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Əbə menə Ey Rəbbimiz, öz ilçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Ve qiyamət günü bizi rüsfə etmə şübhəsiz ki sən vədindən dönməzsən və stecabeləhum rabbuhum annī lā uḍīʿu َكُمْ مِ بَأْ فََّذينَهَا جَروا وَأُخْرِجُ مِن ذَارم وَُذُ فيِي سَبِيل وَقاتَلُوا وَقتِلوا لَكَِّرنَّ عَنْهُم سَي آات وَلَ Ləəkəfərən arəm həm səyiyyətə həm Wələədxlən həm jəmət təjirəm təhəl ələhər Wələədxlən həm jəmət təjirəm təhəl ələhər fəqəbəm min ələhər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 Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. La yaghuranna maktalmul lazina kafaru fil bilad. Qoy kəfirlərin diyar-bə-diyar gəzib dolaşması səni aldatmasın. Mataun qalilun sum Məqvəhum cəhənnəmu və bihsəl mihəd Bu az bir mənfəəddir. Sonra isə onların yeri cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Ləkinin ləziyinət təqəv rəbbəhum ləhum cənnətun taniri min tahtiha al anhar khalidin fiha nuzula nuzulan min 'indillah wa ma'an dallahi khayrul lil abra oz rabbindan qorxanlari agaclari altindan chaylar axan cennet baglari gozleyir ki onlar orada Əbədi qalacaqlar. Bu, Allahdan bir ziyafətdir. Allahın yanında olan neymətlər, müminlər üçün daha xeyirlidir. Və inə min əhlil kitabi lə mən yüminu billahi və mə unzilə və Xaşi'inə lillahi, la yəştəruunə bi ayətiillahi thəmənan qalilə. Ölə-i kələhum əcürurum əndə rabbihim. İnnə allaha səri'u-l xisəb. Həqiqətən, kitab əhlindən elələri də var ki,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 Ya ey ayha'l-lazina amanu sabiru wa sabiru wa rabihu isbiru wa Ey iman gətirənlər səbr edin dözümlü olun Sərhəd boyu növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicət tapasınız.